a fővárosban. Mástabb ünnepélyes gyászmisét tartottak az inka lelki üdvéért a napisten kifosztott templomában. Pizzáró és testvérei gyászrohában jelentek meg az ünnepségen, és kifejezéstelen arccal hallgatták Valverde prédikációját. A katonák hangosan énekeltek, de kintről mégis behallatszott a benszülöttek siránkozása. Sokan önkezükkel vetettek véget életüknek a templom előtt. A halottak között sok fiatal lány volt, akik menyasszonyi ruhában jelentek meg, hogy a halálba kövessék Peru utolsó uralkodóját. Atahualpa utolsó kérés az volt, hogy ősei mellé helyezzék nyugalomra, a főváros közelében lévő szikla templomban. Pizarro átadta az uralkodó holtestét a perui papoknak, akik bebalzsamozták. Időközben tovább tartott a város kifosztása. A gyönyörű paloták díszei, a drága edények, a szobrok és ékszerek egytől egyik pizzárók kincstárába vándoroltak. A napisten templomát már az első napokban kirabolták, de most sor került a napszüzek kolostorára is. Az épületet magas kőfal vette körül, és a kaput eunokak őrizték. A szerencsétlenek nem mozdultak őrhelyükről, és inkább levágatták magukat a katonák által, de egyetlen lépést sem hátráltak. Panasos, vékony hangjukat sokáig nem tudtam elfelejteni. Egymás más le az aranynemezekkel borított kapu előtt. A kolostor kertjében arany és ezüst szobrok sorakoztak egymás mellett a falba vájt üregekben. A napisten papnői maguk még idejében elmenekültek a városból, és csak néhányan maradtak az épületben. Visszataszító jelenetek játszottak le az aranyfrízekkel és szédrusfával díszített folyosó komájában. Mindez csak társaim elbeszéléséből tudom, mert én nem vettem részt a kolostor kifosztásába. Mindössze egy nap szüzet láttam az utcán, aki megmentettem a részek zódosok kezei közül. Gyönyörű teremtés volt. Sötét szeme tágra nyílt a rémülettől, az ilád zilált, fültőkben lógott barna vállára. A színes fájtlakat letépték testéről, az erőszakos mozdulat arcomba kergette a vért. Engedjétek el a lányt! kiáltottam a katonákra. Szemembe nevettek, részegek voltak. Kardot rántottam. Ketten azonnal kereket oldottak, de a harmadik, egy vörös hajú szeplős fickó szembeszállt velem. A második összecsapásnál kiütöttem kezéből a spádét. Ilyen furcsa körülmények között ismerkedtem meg életem egyetlen és végzetes szerelmével, Larisszal, a napisten papnőjével. A bizonytalanság és félelem napjai következtek. Mindenki arról beszélt, hogy az inka halála előtt megátkozta pizzárót és álmágrót. A város most is csöndes volt, de a mélyém mégis forrt valami, és mindnyájan éreztük, hogy nyugtalan napok következnek. Egyetlen éjszaka négy emberünk tűnt el. Másnap megtaláltuk őket a főtére. Állati egyetlenséggel csonkították meg őket. Egyikük kivágyt szemgödrökkel feküdt a napisten kifosztott temploma előtt, míg egy másiknak a kezét vágták le a merénylők. A szerencsétlen élt még, amikor megtaláltuk, és halkanyő nyöszörgött, mint a ma született csecsemő. A megtorlás nem maradt el, a kivégzések napi renden voltak. A katonák bejárták az utcákat, és mindenkit elfogtak, aki este mutatkozni mert. Az asszonyokra és lányokra is börtön várt. Ők ugyan nem jutottak hóhérkézre, de sorsuk így sem volt irídlésre méltó. Ezekben a nyugtalan és szomorú napokban Laris volt minden vigasztalásom. Ha ő nincs, bizonyára megszoktam volna a városból. Ennyém lett önként szabad akaratából. Az inkák kérlelhetetlen törvénye halállal sújtotta volna, mert idegen embert ajándékozott meg a szerelmével. De az inkák hatalma megszűnt, és én csupán azért örültem ennek, mert Lariszt a magaménak mondhattam. Érte, elfelejtettem mindent. perut, pizzárot, barátaimat és távoli otthonomat is. Csak szerelmünknek éltem. Alig vártam a napnak azt az óráját, amikor felkereshettem. Az inka palotája közelében laktunk egy kis fehér épületben, amely a régi hellének templomaira emlékeztetett. Magas, sötét fák vették körül az épületet, és a kertben szökőkút csobogott egy porfín medencében. Késő délutánokon, ha a fák hosszan megnyúlt árnyai a közeledő estét jelezték, gyakran ültünk a vízmedencénél. Néha rábírtam Lariszt, hogy énekeljen. Kellemes lágy hangja volt. Valami különös, vigasztalan bánat borongott énekében. A perui népnek nem voltak vidám Később, amikor már a szövegét is jól értettem, éreztem, hogy lélekben közelebb kerülök az inkább boldogtalan népéhez. Lariss viszont hamarosan megismerkedett a spanyol nyelvel. Ellenállhatatlanul bájosan ejtette ki az egyes szavakat. Bámulatosan könnyen tanult, és néhány hét múlva egészen jól megértettük egymást. Elviszlek magammal Kastiliába, mondtam neki egy este. Mosolyogva rázta a fejét. Nem, soha sem tudnék elszakadni ettől a földtől, ahol szüleim és őseim éltek. Ha egyszer elmennék írni, akkor Eldorádó felé indulnék. Te is hallottál alól a legendás országról? Kérdeztem megdöbbenve. Azt hittem, Eldorádó csak a társaim képzeletében él. Különösen mosolygott. Én ismerem az utat, amely odáig vezet. A hegyek túloldalán, a nagy folyam partján terül el Eldorado. Amikor Atahualpa Alpa meghallotta, hogy idegenek jelentek meg Perú földjén, elküldte legféltettebb kincseit és a napsüzeket a távoli birodalomba. Visszagondoltam Francesco Dorellán a szavaira. És mi lesz, ha a spanyolok eljutnak oda is? Sosem találnák meg az utat. És ha kérném, hogy vezes oda minket? Talán megtenném, válaszolta kis szünet után. De akkor számolnod kell azzal, hogy soha többé nem láthatod barátaidat és otthonodat. Napokig nem beszéltünk erről a témáról, de gondolataim makacsul a titokzatos, rejtelmes eldorádó körül forogtak. Időközben megtörténtek az előkészületek a kuckói bevonulásra. Hírre járt, hogy pizzáró és álmágró között újabb nézeteltérés támadt. Mindegyikük önmagának akart az inkák fővárosát. Heves viták után végre is pizzáró álláspontja győzött, és a sereg az ő vezérlete alatt indult el. Érzékeny búcsút vettem Larisztól. Megígértem, hamarosan visszatérek hozzá. Kötelességemnek éreztem, hogy én is elmenjek a többiekkel, bár szívesen maradtam volna Kakszem alkában. Rekkenő hőségben indult útnak meggyarapodott seregünk, Mindenütt a lovasság haladt elől. Időnként hírnökök és követek jöttek a fővárosból. Ezek az emberek többnyire csatlakoztak hozzánk. Ha tábort ütöttünk, Pizzáró mindig gondot fordította arra, hogy sátrát valami magaslaton állítsák fel. Jóha az emberek mindig látják a vezérüket, mondogatta gyakran. Álmágró és hívei alig hanyugodtak meg Pizzáró fővezérségében. Beszélték, hogy Álmágró sátra éjszakáról éjszakára tanácskozások színhelye volt. Pizzaru alig ha nem tudott erről, de nem tartotta a kérdés bolygatását időszerűnek. Kuckót egy dombról pillantottuk meg először, mint annak idején kacsamalkát. A főváros a nap sugaraiban fürdött. Első pillanatra azt hittem, hogy a roppant paloták vörös márványból készültek, pedig csak az alkony lángolt a falakon és a magas piramisok tetején. Mánkó kapák fényes követséget küldött elénk. Velük együtt vonultunk be a fővárosba. Nem győztük eléggé csodálni a város széles utcáit, a hatalmas tereket és a merész hidakat, amelyek fehéren ívelték át a folyót. A nép zöld gajakkal integetett az út mentén, de úgy éreztem, hogy ez az ünneplés nem volt őszinte, és csak kényszerűségből történt. kapak a királyi palota előtti téren fogadta a spanyol sereget. A papok díszes ruhában pompáztak, míg a fiatal trónkövetelő sárga állatbört viselt izmos felső testén. A bört sötét petyek tartították, mint később megtudtam, a pettjesbőr egy félelmetes ragadozó bundája volt, valahol a nagy hegyek túlsó oldalán zsákmányolták a vadászok. Mankó kapákból hiányzott a méldóság, amely annyira jellemezte a Alpát, viszont sokkal merészebbnek és határozottabbnak látszott elődjénél. Éles meccsésű arcából fekete szempár villogott felénk, orcimpályi állandóan remektek, és keskeny szája kegyetlenségről tanúskodott. Az első percben éreztem, hogy még sok bajunk lesz vele. Mély alázattal hajtott fejet a konkvisztátor előtt, aki öleléssel köszöntötte Peru új uralkodóját. Mánkókapak pompás ebédet adott tiszteletünkre a királyi palotában. Ritka és különleges ételek kerültek az asztalra. A barna testű szolgák görnyedeztek a hatalmas tárcák súlya alatt. Evéd után Mankókapak tanácskozásra vonult vissza pizzáróval és álmágróval. A koronázásról volt szó, mint azt hamarosan megtudtuk. Mankókapák még nem lépett hivatalosan Atahóálpa örökébe, és éppen ezért pizzáró sürgette legjobban a koronázást. A város megismerése napokat vett igénybe. A nagy térről, ahol a Napisten temploma és a Napszüzek kolostora állt, négy fő utca szelte végig a várost. A kavicsal kövezett utcákat fákkal beültetett terek szakították meg. A kőgátakkal védett folyópartján, különösen dús volt a növényzet. Kuckó legszebb épülete a nagy templom volt. Az erős falval körülvett épület egy főhajóból és öt mellékhajóból állt. A főhajóban a napisten tiszteletére rendeztek szertartásokat, míg a mellékhajókban a holdistent, a csillagot, a szivárványt és a mennydörgés istenét imádták a perújak. A templomot a papok házai vették körül. A fehér épület tágas kapuja kelet felé nyílt, és a hajnal első sugarai a napisten hatalmas szobra fölött elhelyezett aranykorongot érték. A türkizsel és maragdal ékesített korongból aranysugarak ágasztak szét, a napragyogását jelképezték. Az aranyjal szegélyezett ajtókon és ablakokon is drága kövek ragyogtak. A falakat embermagasságban aranylemezek fették. Az egész épületet kívülről is aranyfrízek díszítették valamikor, de Atahualpa vakságául kakszamalkába vándoroltak. A templom tetőzete nem illett a tömör falakhoz, mert éppen olyan sásból készült, mint a magányosok ház födelei. A főhajó padlóját süppedő szőnyegek borították. Ebben a teremben voltak elhelyezve Peru egykori uralkodóinak múmiái, és mögöttük kisfülkékben színaragyból készült képmásaik. Valamennyi királyi múmia arccal fordult az arany napkorong felé, egytől egyik uralkodói díszruhában voltak. Lábuk magas talpon nyugodott, csontjaikat aranypántok tartották össze, és üreges szemgödrük fölött a császári borla csavarodott sárga koponyájuk köré. Ijesztő és mégis méltóság teljes alakok voltak, aranyjal és ezüsttel átszőt ruháikban. Nem tudtam meghatottság nélkül szemlélni ezeket a kiszáradt, megsárgult és részben megfeketedett embereket, akik valamikor Peru minden ható urai voltak, és hatalmukat mindenki elismerte a kék tengertől a hóval borított hegyekig. Vajon milyen gondolatok rajzottak egykor Huájna kapak megsárgult aranylemezekkel borított koponyájában, mikor birodalmát megalapítottak? Keze intésére ezer és ezer harcos emelte fel kardját, és parittyás seregei rohamra indultak a hegyi törzsek ellen. Ezer és ezer munkás dolgozott, ha ő úgy akarta, a nagyszabású utakon és piramisokon. Mindez már a múlté. A tökéletes szervezetet, amelyet az inka irányított, néhány elszánt fehér ember támadása romba döntötte. A nagy templom kincsei még szikráztak a lobogó mécsesek világánál, de egy láthatatlan kéz már a falra is írta a pusztulás megmásíthatatlan parancsát. A csillogó aranykorsók, serlegek, ládikák, szobrok és drágakövek épp úgy pusztulásra voltak ítélve, mint maga a birodalom. Mohó, izzadt és begörbülő ujjak vártak a pillanatra, hogy megragadhassák a kincseket. Záró azonban megtiltotta a zsákmányolást, amíg Mánkó kapak nem foglalt el őseinek trónját, és így a kincsek legalábbis a koronázásig biztonságban voltak. A főhajóból ezüsttel kivert ajtó vezetett a napisten hitvesének, a holdistennőnek templomába. Ezt a termet ezüstlapok borították, és a hold hatalmas ezüstkorongja fény lett a lépcsőzetes oltáron. A holtkoron körül a királynők múmiái ültek fényes ezüst székeken. Sokat írhatnék még a napisten templomának csodáiról, de gyönge tollam úgysem tudná mindazt a ragyogást és pompát megörökíteni, amely minnyájunkat elkápráztatott. Mégis meg kell emlékeznem az aranykertről, amely a templomhoz tartozott. A kert növényei, állatai, sőt ciklái is egytől egyig a perui aranyművesek remekei voltak. Aranyvirágok nyíltak ebben a bűvös kertben, és a szökőkutak vize hatalmas ezüstmedencékben porlódott szét. Mint Kakszamalkában, itt is a közelben volt a napszüzek kolostora. A tágas épületet teljesen üresen találtuk, pedig a híresztelések alapján arra lehetett következtetni, hogy lakóinak száma meghaladta a három ezret. A katonák átkutatták az egész várost, de a templom kivételével sehol sem találtak komoly értékeket. Mindig elterjedt a hír a táborban, hogy az Inka a előtt megparancsolta embereinek a nemesfémek elrejtését. A templomokból csak azért nem vitték el a kincseket a perújak, mert azt hitték, hogy a halottak szellemei megvédik az épületet. A spanyolok azonban nem tudtak magukon uralkodni, és a bevonulás utáni harmadik napon fosztogatni kezdték a templomot. Pizzáró halállal büntette a rablókat, és kettős őrséget állított a kapu elé. A város többi épületei közül elsősorban a főnemesek palotái érdemelnek említést. A házak vastag falai kívülről kopároknak hatnak, de a tágas szobákat festmények és cédrusfából készült lapok díszítik. Bolthajtásokat és oszlopokat hiába kerestem a városban, de annál több piramist láttam. Ezek a hatalmas építmények látszólag minden rendszer nélkül a város különböző pontjai emelkedtek a magasba. A piramisok előtt hatalmas kőszobrok fehér lettek. ruhájuk és fejliszeik utánítélve isteneket és démonokat ábrázoltak. A paloták és házak kőrengetegében sok kisebb-nagyobb templomot találtunk. A kőből faragott kapukon található domborművek rendszerint elárulták, hogy a kérdéses templomot melyik istenüknek szentelték a perújak. A legtöbb dombormű a napot ábrázolta szétágazó sugaraival, de gyakran láttuk a kapunkon madárfejű embereket, oroszlánhoz hasonló állatokat és horgas csőrű kesejüket. A zsódosokat nem érdekelték a perui nép művészi megnyilatkozásai, Csak az arany és az ezüst érdekelte őket, bármilyen formában is találták. Az épületek sásfonatú tetői alól eltűnt minden olyan tárgy, amelyet arany vagy ezüst kitett. Ilyen tárgy azonban ritka volt. Hiába volt minden kutatás és kínvallatás, a legendás perui kincsek nem kerültek többé elő. Most már lépten nyomon hallottam emlegetni a titokzatos eldorádót, ahová az inka parancsára elszállították az aranyat. A kincskeresők mindenütt letépték a cédrusfából készült lapokat, és sok helyen a padlót is feltúrták. A temető békéjét is megzavarták, behatoltak a föld alatti lerángatták a csontkarokról az éges karpereceket, és a múmiák füléből kitépték a nehéz fülönfüggőket. Egy-egy temetkező hely megtalálása néhány napra megnyugtatta az aranynázban égő embereket, de azután újra megindult a hajsa az elrejtett kincsek után. Vágyakozó tekintetek fordultak a napisten temploma felé, ahol meséskincsek hevertek szűzi érintetlenségben a félhomályos folyosókon és a napisten lángoló oltára körül. A katonák csak a koronázást várták, hogy azután kifoszthassák a templomot. A koronázás azonban nem történhetett meg atahualpa Alpa eltemetése nélkül, és pizzáró kénytelen kelletlen meghajolt az évszázados törvény előtt. Az inkát kuckó közelében, a támpai szikla templomban temették el. A főváros lakossága ellepte a templomhoz vezető útat, amikor a menet megindult a Alpa múmiájával. A nép mindenütt hangos zokogással búcsúzott a napfiától, aki az élet ragyogó csarnokából készült leszállni a halottak sötét birodalmába. Megindító jelenetek játszottak le a templom körül és az úton, amerre haladtunk. Pizzáról fekete ruhában lépdelt a királyi múmia után, a napsütötte úton. Mindent ráfoghattak az emberek a konkvisztátorra, de az senki sem vithatta el tőle, hogy értett az ünnepléshez. Őszes szakálával, mely jól illett fekete bársony ruhájához, olyan előkelő volt, mint maga ötödik Károly császár. Méltóság teljesen és komoran ment a gyászmeneténén aki ránézett, aligha hihette, hogy az ő parancsára folytották meg a szerencsétlen uralkodót. Mindenki ott volt a gyászmenetben, aki valamit is számított kuckóban. A konkvisztádor oldalán kapák haladt, utána a vének tanácsak, majd az udvari előkelőségek, és végül a költők és a zsinóri mesterei. Felfelhangzott az ősi siratójének a gyászdobok tompa ütemére. De igazán megindító csak a népgyásza volt. A sötét ruhákba öltözött tömeg úgy hullámzott az út két oldalán, mint a ketté választott tenger. Síró és nyöszörgő hangok kórusa morajlott körülöttünk. Ez a nép egy szempillantás alatt elsöpörhetett volna bennünket a földszínéről, de a perújak csak siránkozni tudtak. Egyesek a földre vetették magukat, mások kötéllel kötözték meg durva szövésű ruháikat a gyász jeléjül. Soknő lenyírt hajjal jelent meg a halott uralkodó búcsúztatására. Síró és morajró emberáradat kísért bennünket egész a szikla templomig. Pizzáró és a főrangúak bementek a templomba, míg a nép az épület körül hullámzott. Sokan a szikla templom lépcsőjén döfték magukba tőreiket, míg mások kötéllel folytották meg magukat. Hitük azt tanította, hogy halott urukat követhetik a másik birodalomba is. Én már csak egy pillantást vethettem a fehér lepelbe burkolt király múmiájára, mert a papok gyorsan befalaszták a sírbolt bejáratát. Az előcsarnokban két hatalmas ezüstládát láttam, amely színültig tele volt kukoricával. A szolgák ebben a helységben hordták össze az inka kedvenc fegyvereit és ékszereit. Egyik-másik társa meg meglátszott, hogy legszívesebben azonnal kifosztotta volna a sírt. A papok a másik helység ajtaját is befalaszták, aztán gyázdalokat énekelve kivonultak a templomból. A szertartás befejeződött. Alkonyatkul, amikor éppen le akartam tenni nehéz vértemet, váratlan látogató érkezett. Pedro de Candia. A görög lovag volt. Szép arcát még soha sem láttam ilyen sápatnak. Segítségedet szeretném kérni, honta izgatottam. Ma éjszaka örködni akarok Atahualpa sírjánál. Igaz, ellenségünk volt, de most halott, és nem tűrhettem, hogy néhány alávaló ember kifossza a sírját. Miért nem készülséget pizzáról? kérdeztem. Okon van rá, hogy ne tegyem. Velem tartasz? Mint halálig, mondtam el szántan. Mindig szerettem a görög lovagot. Volt valami a lényében, ami az antik hősökre emlékeztetett. Férfiast nyílt tekintete sokszor felgyújtott a képzeletemet. A tengeri szörnyeteket leküzdő Perseus szobra jutott eszembe valahányszor láttam. Felcsatottam a kardomat és követtem a lovagot. Esteledett. A sziklotemplom felé vezető út fölött alacsonyan szálltak a felhők. Borongós, gyászos kép volt. A nap teljesen eltűnt, és nyugatról erős szél közeledett. Mélyen szemembe húztam barettemet, sötét köpenyemet átvetettem bal vállamon. Kaddia sisakot viselt. A fém csillogása jól illett barna arcához. Komoly és nyugodt volt, mint mindig, de valami fájdalmas vonást fedeztem fel szája körül, amelyet eddig sohasem észleltem rajta. Megérkeztünk a templomhoz. A környék elhagyatott és vígasztalan volt. Néhány halott hevert a sziklák körül, és lépteinkre lomha kesejük kaptak szányra. Behúzottunk a kapu alá. Most már teljesen beesteledett. A szél szétszórta a felhőket, csak keleten sötét lettek még egyes felhőfoszlányok. A hold sápat ezüstje elöntötte a vidéket. Némán csöndben vártunk. Néha-néha megcsődent mellettem a görög kardja. Kikre várunk? Törtem meg hosszú idő után a csendet. – Síráblókra válaszolta Kandia. – Kíváncsi vagyok, hogy kik azok a fickók, akik így akarják a kastíriai lobogót beszennyezni. – Biztos vagy benne, hogy jönnek? – Egészen biztos. Sok mindent láttam eddig, ami nem tetszett nekem. Nem szóltam eddig, de most betelt a mérték. – Szeretném látni, mit szól záró, ha megtudja, hogy emberei felcsaptak síráblónak. Nem ez az első sír, amit a garázda zsoldosok kifosztanak, jegyeztem meg. Csöndben vártunk tovább. Az álomistene terítette szét sötét palástját a hegyes völgyes peruitája. Már régen elmúlt éjfél, amikor sötét alakokat pillantottam meg. Egyenesen felénk tartottak. Ösztönösen még mélyebbre húzottam a kapuajban. Törjetek fel az ajtót! Rendelkezett egy parancsoláshoz szokott hang. Kándia hirtelenül előlépett a sötétből, s kékesen csillant meg a holtfény. – Mit akartok? – kérdezte vibráló hangon. – Pedro de Kándia! – csodálkozott egy érdes basszus hang. Álvárádó ráncos durva arcát pillantottam meg magam előtt. Pizzárró hadnagya ellenséges alccal méregette a görögöt. – Téged mi szél hozott erre? – Engedelmeddel a halott tinka aranyait törzön. – Megbolondultál. Amíg élek, egyetlen lélek sem fog bejutni a templomba. – Teljesen megőrültél – dörmögte Álvádró dühösen. – Kotródj az utamból, kölyök! Most már én is előléptem, és megálltam Kandia mellett. – Ketten vagytok – kúnyolódott a hadnagy. – Micsoda östava hősködés ez! Azért jöttünk, hogy az inka kincseit magunkkal vigyük. Mi pedig azért jöttünk, hogy megvédjük azokat. – Meg akarjátok akadályozni, a pizzáró parancsát teljesítsük? – A vezér nem parancsolhat ilyen aljasságot. A két férfi lángoló pillantással mérte egymást végig. Álvádró arca eltorzult a dühtől. – Aztabá! – sziszegte. – Mi szüksége van a halott inkának a kincsekre? – Menj vissza békével, Álvádró, mondta Kandia csöndesen. Ma éjszaka én állok ört a sír előtt. – A pakolba veled! – kiáltotta álvadró, és hirtelen lendülettel kardot a Kandia hátralépett, de csak azért, hogy ő is kirántsa a kardját. A két penge szikrázva keresztezte egymást. Nem tudtam a vívókat tovább figyelni, mert két ember rohant rám. Az egyiket örökre megállítottam egy gyors, egyenes döféssel. Nem volt rajta páncél. Spádém átszaladt a testén. Véresen húztam vissza. Aztán sikeresen kivédtem a másik támadón fejvágását. Elkeseredetten küzdöttünk. Néhány cselvágással próbálkoztam, de ezúttal emberemre találtam. Sokszor bevált ütéseim, most ártalmatlanul és céltévesztve surrantak félre a levegőbe. A siker elővigyázatlanná tette ellenfelemet, és ő is egy gyors szúrással próbálkozott. Kivédtem a szúrást, és most sikerült ellenfelem vállát eltalálnom. Véresen rogyott a földre. Társam segítségére akartam sietni, de láttam, hogy nem szorú rám. Egyik ellenfele a földön hevert, míg a másik kétségbe esettem védekezett gyors csapásai ellen. Pedro de Candia mestere volt a kardvívásnak. Csalhatatlan biztonsággal építette föl egy-egy támadását, és gyors akcióit rendszerint siker koronázta. is jó vívó hírében állt, de most mégis meghátrált a görög lovag villogó kardja előtt. Kétség belsésében egy utolsó csellel próbálkozott, amelyet csak útonállók használnak. Kesztyűs kezével ellenfele kardját akarta elkapni, hogy aztán hirtelen ledövhesse védtelen áldozatát. Pedro de Candia hátraugrott, de a következő pillanatban hirtelen szúrt. Pengéje valósággal felnyásalta Álvadrót, aki hörögveroskadta földre. Pizzáró parancsát akartam teljesíteni, mondta a nagy elhaló hangon, amikor hozzá siettünk. Elmondta, hogy fosszuk ki a sírt. Hangja hirtelen elakadt, és a feje lehanyatlott. Vége van, mondta Kandia komorám. Csak tudnám, hogy igazat mondott-e. A haldoklók igazat mondanak jegyeztem meg, és magam is megijedtem, milyen tompa volt a hangom. Pizzarro összeráncolt szemöldökkel hallgatta végig Kandia drámai beszámolóját az éjszakai küzdelemről. Álvádró hazudott, mondta keményen. A sírt őriztetni fogom. Soha sem tűrném el, hogy kifosszák Atahuálpa sírját. Az embereket teljesen megbolondította az arany. Nem ismernek sem embert, sem istent. Nagyon helyesen cselekedtetek, hogy megvédtétek a kastilliai becsületet. Később sokszor visszagondoltam pizzáró szavaira. Őszintén beszélte, vagy komédiázott. Soha sem tudtam meg az igazságot. A konkvisztádor valóban őröket állítatott a sziklatemplom elé, de a táborban az emberek még sokáig suttogtak arról, hogy ő maga akarta Atahualpa kincseit elroboltatni.